Колін Маккаво ті щастивають у ТЕРНІ, ЧАСТИНА 6. 1954 1965 роки Дейн. Розділ 18 Якби мешканці Дрогеди завдали собі клопоту подумати про Рим та Лондон, вони б сказали, що це десь неподалік Сіднея, а Дейн та Джастина і досі діти, що вчаться в інтернаті. Зрозуміло, тепер вони не мали змоги приїжджати додому на всі короткі канікули, як колись. Але раз на рік День та Джастина з'являлися додому хоча б на місяць. Це траплялося зазвичай у серпні чи вересні, і дітлахи мали звичний незмінний вигляд, тобто дуже молодих людей. Яка різниця, скільки їм було – 15 та 17, чи 21 і 23? Коли настала весна, мешканці Дрогеди жили цим місяцем, але, звісно, не ходили туди-сюди, приказуючи, що до приїзду дітей лишилося кілька днів. Або щось на кшталт «Господи!» Та ще ж місяця не минуло, як вони поїхали. Але вже з липня всі метушилися, і радісні усмішки не покидали їхніх облич. Скрізь планувалися і обмірковувалися частування й подарунки – від кухонного будиночку і пасовиськ до вітальні. А в проміжку між відвідинами були листи – Здебільшого вони відображали особистості їхніх авторів, але інколи бувало навпаки. Наприклад, можна було подумати, що Дейн буде ретельним та сумлінним дописувачем, а Джастина – таким-сяким. Що Фіона взагалі писати не буде. Що чоловіки клірі листуватимуться лише двічі на рік. Що Мегі щодня завалюватиме пошту листами, принаймні Дейну. Що Місіс Сміт, Мінні та Кет надсилатимуть вітальні картки до днів народження та Різдва що Енн Мюллер писатиме Джастині, але Дейну ніколи. Наміри Дейна були добрі, і він писав регулярно. Та була одна проблема – він часто забував відносити на пошту результати своїх зусиль. І виходило так, що два-три місяці від нього не було ані слова, а потім Дрогеда за один раз отримувала від нього купу листів. Куча Джастина писала довжелезні послання. То був потік свідомості, у якому траплялися місця, котрі через грубість і відвертість змушували читаючих червоніти та занепокоєно квохтати. Але загалом ці листи були надзвичайно цікаві й захопливі. Меггі писала лише раз на два тижні, обом своїм дітям. Від бабці Джастина листів не отримувала, зате день досить часто. Йому також регулярно надходили листи від його дядьків про землю, овець та здоров'я Дрогецького жіноцтва, бо вони, здавалося, вважали саме своїм обов'язком запевнити його, що вдома все в порядку і все нормально. Однак цей обов'язок вони не поширювали на частину. І слава Богу, бо їхні листи її тільки дратували б. Читати листи було великою втіхою, а писати їх великою докукою – Тобто для усіх, окрім Джастини, яка інколи страшенно обурювалася через те, що ніхто не писав їй таких листів, яких їй хотілося б – розлогих, багатослівних та відвертих. Саме від Джастини мешканці Дрогеди отримували відомості про Дейна, бо його листи ніколи не вводили читача у суть справи. А дописи Джастини вводили. Якось вона написала таке. Рейн прилетів сьогодні до Лондона і сказав, що минулого тижня бачився з Дейном. Взагалі-то він бачиться із Дейном частіше за мене, оскільки Рим у Рейна на першому місці у списку міст для відвідування, а Лондон на самісінькому дні. Тож мушу визнати, що Рейн – одна з найважливіших причин, чому я щороку бачуся із Дейном перед поїздкою додому. Дейн любить бувати у Лондоні, тільки я не дозволяю йому приїжджати тоді, коли Рейн перебуває у Римі. Егоїстично з мого боку, погоджуюсь. Але ви навіть близько не уявляєте, як мені подобається Рейн. Він один із небагатьох моїх знайомих, із яким варто зустрічатися, і тому мені хочеться, щоб такі зустрічі траплялися частіше. У дечому Рейн щасливіший за мене, бо має змогу зустрічатися з однокурсниками Дейна, а я ні». Мабуть, день боїться, що я їх тут на місці й зґвалтую. Або вони мене зґвалтують. ги Це станеться тільки тоді, коли вони побачать мене в костюмі Чарміан. Людоньки, ви б попадали, якби мене у ньому вздріли. Типу того, що носила акторка Теда Бара в одному з її фільмів. На цицьках два бронзові кружальця, купа ланцюжків і щось схоже на пояс вірності. І все тим для того, щоб його зняти, знадобився різак для жесті. У довгій перуці, макіяжі під засмагу на всьому тілі, прикритому лише кількома смужками металу, я мала приголомшливий вигляд. Глядачі мліли й падали з ніг. Про що це я? А, зовсім забула. Так от, минулого тижня Рейн у Римі зустрівся з Дейном та його приятелями. Вони пішли трохи погуляти і порозважатися. Щоб Дейну не довелося червоніти, за все платив Рейн. Гулянка вийшла на славу. Та ні, без жінок. Але все інше – повний набір. Можете уявити собі Дейна, який стоїть навколішки у смердючому римському барі і промовляє до вас із квітами. О, прекрасні нарциси! Як шкода, що невдовзі ви зів'янете. Хвилини з десять намагався він правильно процитувати цей пасаж, але не зміг і кинув спроби – а натомість затиснув у зубах нарцис і виконав запальний танок. Ви можете уявити, день з такою витівкою. Рейн каже, що такі гулянки безневинні й необхідні, бо знімають напругу, що накопичується у хлопців під час навчання, і таке інше. Якщо спілкування з жінками не дозволяється, то найкраще із того, що залишається, це добряча напитися. Принаймні так каже Рейн. Нехай у вас не складається враження, що таке буває часто, бо це не так. А коли такі гулянки трапляються, то всім верхов Рейн, пильнуючи ватагу молодих наївних телепнів. Але я сміялася, уявляючи, як зблякнув німб святості над головою Дейна, коли він виконував запальний фламенко з нарцисом у зубах. Щоби стати священником, Дейн провів у Римі аж вісім років. І спочатку його рідні це здалося нескінченно довго. Але вісім років промайнули так швидко, що ніхто на дрогедію явити собі не міг. Чим саме займатиметься Дейм після висвячення, ніхто на дрогедію гадки не мав. Але чомусь думали, що він повернеться до Австралії. Лише Мегі та Джастина підозрювали, що він захоче залишитися в Італії. І принаймні Мегі заколисувала свої сумніви спогадами про те, з яким задоволенням її син приїздив щороку до Дрогеди? Раз він австралієць, він неодмінно захоче бувати вдома. З Джастиною було інакше. Ніхто навіть не мріяв, що дівчина назавжди повернеться додому. Вона ж актриса, а Австралія – це глухий кут для її кар'єри. Втім, день теж міг ревно турувати свою кар'єру де завгодно. Тож по восьмому році ніхто не будував планів стосовно того, чим займатимуться діти під час щорічних відвідин домівки. Натомість мешканці Дрогеди планували поїздку до Рима, подивитися, як день висвячуватимуть у священики. «З нас вийшов пшик», – сказала Мегім. «Прошу, моя Люба», – спитала її Ен. Вони сиділи у теплому закутку веранди й читали. Але Мегі давно впустила книгу на коліна і байдужим поглядом спостерігала за витівками двох маленьких цуценят на галявині. Рік був дощовий, повсюди було повно черв'яків, і тому птахи були радісні й на наїжені, як ніколи. Зі світанку до сутінок повітря повнилося їхніми піснями. «Я сказала, з нас вийшов пшик», – повторила Мегі, мов каркнула, – як із відсирілої петарди. «А які ж були сподівання!» То подумав, що так станеться, коли ми 1921 року прибули на Дрогеду? Ти про що? А шість хлопців, та ще й я на додачу. А через рік іще два хлопці. Як тут не сподіватися? Десятки дітей, півсотні внуків, і що з нами стало? Гал і Стю померли. Ніхто з живих і не думає одружуватися. І тільки я, не маючи права передавати прізвище, тільки я дала дрогеді нащадків, але богами цього було замало. Здавалося б цілком нормально, син і донька, можна сподіватися принаймні на кількох онуків, але що трапляється натомість? Мій син стає на стезю священника, донька перетворилася на стару діву і поглинута власною кар'єрою. І ще один глухий кут для дрогеди. Не бачу в цьому нічого дивного, мовила Ен. Зрештою, чого можна було чекати від чоловіків? Стерчать собі на фермі, тихі й сумирні, як кенгуру. Де їм зустріти дівчат, із якими можна побратися? Стосовно Джимса та Пеці, то це війна винувата. Хіба ж можна уявити, що Джимс одружиться, знаючи, що Пеці не може? Надто вже вони люблять один одного, щоб Джимс оженився. До того ж, земля вимагає щоденної виснажливої праці. «А це також нейтралізує їхнє чоловіче начало. Вона забирає у них майже всі їхні сили, а сил вони мають не так уже й багато. Ну, а тих суто фізичних? Тобі це ніколи не спадало на думку, Мегі. Кажучи напрямки, твоя родина ніколи не була активною в сексуальному плані. Дейна та Джастини це теж стосується». Я хочу сказати, що є люди, яких їхня природа змушує безперервно полювати на сексуальну здобич. Але це не про вас. Хоча, може, жастина колись і вийде заміж. Є отой німець на ім'я Райнер, здається, він їй страшенно подобається. «Ти влучила примісінько в точку», – сказала Мегі, не бажаючи, щоб її заспокоювали. «Саме подобається. І не більше. Вона ж уже понад сім років із ним знайома». І якби захотіла вийти за нього заміж, то давним-давно могла б це зробити. Давним-давно, сумніваюся. Бо знаю Джастину дуже добре, – щиро сказала Енн, і це було правдою. Вона справді знала Джастину краще за будь-кого на дрогеді, включно з Мегі та Фі. Наскільки я розумію, вона страшиться обмежувати себе тим коханням, яке передбачає шлюб. «А я, мушу зізнатися, захоплююся Райнером. Здається, він добре розбирається в Джастині. Ні, я не хочу сказати, що він її кохає. А якщо й кохає, то йому принаймні вистачає здорового глузду почекати, поки вона сама наважиться на цей крок». Ен подалася вперед, і забута нею книга впала на кахлі веранди. «Ой, лишень послухаю ту пташину. Мабуть, із нею і Соловей не зрівняється». І трохи помовчавши, Енн висловила те, що хотіла сказати вже багато тижнів. «Мегі, а чому б тобі не поїхати до Рима на висвячення Дейна? Бо таке трапляється не щодня». «Нікуди я не поїду», – відказала Мегі, стіпивши зуби. «Я більше нікуди і ніколи не поїду з дрогеди». «Мегі, що ти собі думаєш? Хіба ж можна так засмучувати хлопця? Їдь, благаю тебе!» Якщо ти не поїдеш, там не буде жодної з наших жінок, бо ти єдина з нас здатна витримати тривалий переліт. Але кажу тобі, якби я хоч трохи була впевнена, що не помру в польоті, я не задумуючись ускочила б у літак. Їхати до Рима і споглядати, як самовдоволено усміхатиметься Ральф Дебрикасар. Та я краще помру. Ой, Мегі-Мегі, ну чому ти зганяєш злість на ньому та на своєму синові? Ти ж сама колись сказала, що це твоя помилка. Тому відкинь свою гордість і гайда до рима, благаю тебе. Мова не про гордість, відповіла Мегі, мимоволі здригнувшись. Я боюся, Енн. Як я боюся? Бо мені в це не віриться, просто не віриться. У мене мурашки по спині біжать, коли я думаю про це. А ти краще задумайся про те, що день, ставши священником, більше не зможе побувати вдома. «Це тобі не спадало на думку? Йому вже не так щедро даватимуть відпустки, як тоді, коли він навчався в семінарії. Бо якщо він вирішить залишитися у Римі, тобі доведеться самі з'їздити туди, інакше ти ніколи не зможеш його побачити. Їдь до Рима, Мегі!» «Ні, не можу. Знала б ти, як мені страшно. Це не гордість чи боязнь визнати, що Ральф узяв на мною гору, і не те, що я зазвичай відповідаю людям, коли хочу, щоб вони припинили ставити мені незручні запитання. Ні. Господи, та я за ними обома так скучила, що ладна на колінах повсти, аби хоч трохи бути впевненою, що потрібно. Так, де він буде радий мене бачити? А Ральф? Він уже й забув, що я колись існувала. Тому я й боюся, кажу тобі. Я нутром відчуваю, що коли поїду до Рима, щось неодмінно трапиться. Не хочу їхати. А що таке може трапиться, скажи на милість? Не знаю. Якби ж то я знала, що, то могла б хоч якось його здолати. Як я можу здолати відчуття? Бо є лише невиразне відчуття і все. Точніше, якесь недобре перечуття. Наче боги збираються докупи, щоби завдати вирішального удару. Енро сміялася. Ти стаєш старою бабцею Мегі, обличчю дурню негайно. Не можу, не можу, бо я й справді стара баба. Дурниці ти ще моторна літня жінка і достатньо молода, щоб спритно вскочити до літака і гайнути до Рима. О, дай мені спокій, врешті-решт, визвірилася Мегі, піднімаючи з долівки книгу. Час від часу до Рима з'їжджається натовп людей. І з цілком конкретною метою не для туризму, щоб помацати очима шматочки славетної історії у вигляді вцілілих до наших днів реліквій. Не для того, щоб заповнити часовий відрізок між пунктами А і Б, у якому Рим лежить десь посередині. НАТО об'єднує одне сильне почуття. Ці люди мало не лускаються від гордощів, бо вони приїхали подивитися, як їхнього сина, племінника, кузена чи друга висвячують у священники у Величній Базиліці, одній з найвідоміших та найшановніших церков у світі. Члени цього натовпу розселяються по скромних гуртожитках, люксових готелях та помешканнях друзів чи родичів. Але вони відчувають абсолютну єдність і перебувають у мирі один із одним та цілим світом. Вони сумлінно здійснюють туристичні екскурсії. Ватиканський музей із Сікстинською капелою наприкінці, як винагорода за терплячість. Форум, Колізей, Апієва дорога, Іспанські сходи – Пожадливий на монети фонтан Тривім, світломузика, убиваючи час, дожидаючись призначеного дня. Їм нададуть особливий привілей – приватну аудієнцію із папою римським. І ця зустріч буде для них найкращим із того, що здатен запропонувати Рим. Цього разу Джастину зустрічав на платформі Недейн, бо він був у затвірництві, Замість нього платформою, мов великий хижий звір, нетерпляче походжав Райнер Мерлін Гардгайм. Він не став вітати її поцілунком, бо не мав такої звички, а обійняв її за плечі і притиснув до себе. «Ти як ведмідь», – сказала Джастина. «Ведмідь? Коли я вперше зустріла тебе, мені здалося, що ти – така собі відсутня ланка у розвитку людини, але потім вирішила, що ти більше схожий на ведмедя, ніж на горилу. А ведмеді добрі?» Ну, вони люблять пообніматися, хоча у своїх обіймах можуть ненароком і задушити. Взявши його під руку, частина пішла поруч, легко підлаштувавшись під його широкий крок, бо була майже того ж зросту, що й райнер. Як там день, ти бачив його перед затвірництвом? Я готова на шматки роздерти Клайда за те, що не відпустив мене раніше, та все нормально, день як день. Ти не намагався збити його з путі істинного. Я, звісно, що ні. Маєш прекрасний вигляд. Зараз у мене період ідеальної поведінки. І я придбала собі наряди, чи не в кожного лондонського кутюр'є. Тобі подобається моя нова коротка спідниця. Їх називають міні. А ти пройдись попереду, і я скажу. Край шовкової спідниці ледь доходив до середини стегна. Джастина різко обернулася, крутнувши спідницею, і повернулася до Райнера. Ну, що скажеш, Рейне, не занадто епатажно. Скандалу не буде. Я помітила, що у Парижі таких коротких спідниць ще не носять. Маєш рацію, серденько. І з твоїми гарними ногами носити спідницю хоч на міліметр довшу – це дійсно був би скандал. Гадаю, римляни зі мною погодяться. Ага, і це означає, що вся моя дупа за годину вкриється сенцями. От чорт. Втім, знаєш, що, Рейнере? Що? Мене ще жодного разу не вщипнув священник. Усі ці роки я заходила до Ватикану і виходила з нього. Але не можу похвалитися, що мене, бодай, однісінький раз ущепнули. Тож тепер, коли на мені міні-спідниця, я маю надію, що деякі бідолашні прилати не втримаються. Твоя міні-спідниця може призвести до того, що не втримаюся я. З усмішкою сказав Райнер. Та не може бути. У помаранчевій міні... А мені здалося, коли я пофарбувала волосся в помаранчевий колір, тебе це роздратувало. Цей колір дуже жвавий і тому вмить розпалює мою чуттєвість. Та ти глузуєш із мене, обурилася Джастина, убираючись у Мерседес із німецьким вимпелом на капоті. А коли ти причепив цей прапорець? Коли отримав нову посаду в уряді? Точно, я бачила повідомлення в Світових новинах. А ти бачив його? «Джастино, ти ж знаєш, я не читаю низькопробних газеток». «Я теж не читаю, але мені хтось показав», – сказала вона і, змінивши голос на тоненький і манірно аристократичний, пропищала. Одна напориста і перспективна рудоголова актриса з Австралії зміцнює дуже теплі стосунки з одним урядовцем із Західної Німеччини. «Звідки їм знати, скільки часу ми зустрічаємося?» – спокійно відказав Райнер, випростуючи ноги і вмощуючись зручніше. Частина пробігла схвальним поглядом по його одежі. Невимушено так по-італійськи. Райнер потрапив у струмінь останньої європейської моди і наважився вдягнути одну з тих сітчастих сорочок, які давали змогу італійським чоловікам демонструвати волохатість своїх грудей. Тобі взагалі не слід носити костюм та сорочку з краваткою, раптом сказала Джастина. Не слід? Чому ж це? Тому що стиль агресивний самець – це, безперечно, саме твій стиль. Оцей одяг та ще й з золотим медальйоном на волохатих грудях. У костюмі ж ти маєш такий вигляд, наче у тебе затовста талія, хоча це не так. Кілька секунд Райнеро шалешено витріщався на неї, а потім його обличчя стало настороженим та пильним, набувши, як полюбляла казати Джастина, зосереджено замисленого вигляду. Уперше. Що уперше? За сім із гаком років нашого знайомства ти ще ніколи не коментувала моєї зовнішності, хіба що зневажливо огудила її. Ого, господи, та невже! – спитала Джастина з дещо винуватим поглядом. Та ні, я часто думала про твою зовнішність, але щоб зневажливо – ніколи. І чомусь похапливо додала. Я маю на увазі, думала не про зовнішність взагалі, а про те, який вигляд ти маєш у тому чи іншому одязі. Райнер нічого не відповів, а всміхнувся, немов думав про щось надзвичайно приємне. Оце поїздка з Райнером виявилася чи не єдиною спокійною і неметушливою подією за останні дні. Невдовзі після того, як вони повернулися з зустрічі з кардиналами Дебрикасаром та Діконтіні Верчезе, найнятий Райнером лимузин, висадив до готелю десант із Дрогеди. Краєм ока Джастина спостерігала реакцію Рейна на делегацію Клірі, котра складалася виключно з її дядьків. Джастину не покидала впевненість, що Мегі все ж таки передумає і приїде до Рима, аж до того моменту, коли вона переконалася, що матері серед гостей немає. Те, що вона не приїхала, стало жорстоким ударом. Джастина навіть не знала, за кого їй було болючіше – за себе чи за Дейна. Та все ж з нею були дядьки, і вона безперечно почувалася для них господиною. Ну чому ж вони такі несміливі та сором'язливі? Хто з них хто? Чим старшими вони ставали, тим біль схожими робилися – а в Римі вони були такі, якими були завжди, точнісінько як тваринники з Австралії, що приїхали у відпустку до Рима. Кожен був одягнений у класичну міську уніформу заможного скватера, рудувато-коричневі верхові чоботи з еластичними халявами, класичні брюки, рудувато-коричневі спортивні куртки з товстої ворсистої вовни з боковими вентиляційними отворами та безліччю шкіряних нашивок у білих сорочках із зав'язаними вовняними краватками та плосковерхих креслатих капелюхах. Під час великодньої виставки таке вбрання часто траплялося на сідницьких вулицях, але під осінь у Римі воно мало екстраординарний вигляд. І можу сказати, не кривлячи душею. Велика подяка Рейну. Він із ними такий приязний. Ніколи б не повірила, що хтось це розв'язати пеці язика. Але у Райнера це вийшло, слава Богу. І тепер вони торохтять, наче папуги. А, до речі, де він примудрився дістати для них австралійське пиво? Мої дядьки йому сподобалися. І, сподіваюся, йому з ними справді цікаво. Цьому німецькому промисловцю політику все до снаги. Все перемелює милин його особистості. Незбагненно, як він із такою вдачею примудряється зберегти вірність своїй вірі. Видивовижна загадка – Райнере Мерлінгардгайм. «Приятель пап та кардиналів, друг Джастини О'Ніл, о, я вам така вдячна, що навіть поцілувала б вас, якби ви не були такі огидні. Господи, що б я робила, якби опинилася в Римі зі своїми дядьками, а Рейна поруч не було б. Що ж, вдале ім'я я придумала вам». Рейн сидів, відкинувшись на спинку крісла і слухаючи розповідь Боба про стригальство. А частина, не маючи що робити, бо німець все повністю взяв на себе, з цікавістю роздивлялася його. Здебільшого вона відразу ж помічала у людях їхні фізичні особливості, але зрідка пильність підводила її, могла застукати з ненацька і утворити іншу в її житті, так і не отримавши від неї отої початкової оцінки. А якщо така оцінка не була зроблена, то могли пройти роки, і ці самі люди могли втрутитися в її думки як чужинці – Саме це й відбувалося, коли вона спостерігала за Рейном. Звісно, визначальною стала ота перша зустріч, коли вона оточена з усіх боків церковниками, ошалешена і перелякана їхньою сановною величчю, поводилася підкреслено розв'язно і навіть нахабно. Тому їй вдалося запам'ятати лише найочевидніші риси – його кремезну статуру, його волосся, його чорнявість. А потім усе це зблякло, бо він нав'язав їй сприйняття самого себе, яке виходило за межі суто фізичних атрибутів. Джастині було набагато цікавіше слухати, що промовляє Рот, аніж на цей Рот дивитися. І тепер вона дійшла висновку, що він не був бридким. В зовнішність Райнера відображала не найкраще і найгірше, що в ньому було, як у римського імператора, тож не дивно, що йому подобався Рим. Широке обличчя широкими й високими вилицями та невеликим, але орлиним носом. Оці чорні брови, чомусь прямі, хоча б мали повторювати вигін на дочних дух. Незвично довгі майже жіночі вії та досить приємні чорні очі, здебільшого напівзаплющені, щоб приховати його думки. Але найціннішим надбанням Райнера був беззаперечно його рот ані повний, ані тонкогубий ані маленький, ані великий, гарної форми, з чітко окресленими обрисами губ, і тою особливою рішучістю, з якою він стискав його, немов побоюючись, що коли він послабить контроль над ним, звідти повискакують таємниці його справжньої натури. Як це цікаво аналізувати обличчя, яке вважалося знайомим, а виявилося незнайомим взагалі. Джастина вийшла з задумливості і спостерігала за Райнером. Це було, наче з тебе зірвали одіж перед натовпом, який готовий тебе закидати камінням. На мить його очі прикипіли до її очей. Широко розкриті й уважні і не стільки скільки здивовано обережні. Потім Райнер спокійно перевів погляд на Боба і поставив йому цілком доречне запитання про методи підтримання високої якості вовни. Частина подумки струсонула головою, і наказала собі не фантазувати всілякі дурниці. Хоча цікаво було уявити можливим коханцем чоловіка, який скільки років був її другом, і виявити, що ця думка їй неогидна і невідразлива. Після Артура Лестрейджа вона мала низку його послідовників, та її не тягнуло пореготати під час статевого акту. «О, довгий же шлях здолала я після тієї пам'ятної ночі!» Та чи досягла я насправді хоч якогось прогресу? Втім, кохатися з чоловіком – це дуже приємно. І до Біса те, що Дейн казав їй про одного єдиного чоловіка. Я ніколи не зупинюся на одному чоловікові. Тому я не спатиму з Райнером. Ні, тільки не це. Бо тоді багато чого зміниться, і я втрачу свого друга. А мені потрібен друг. Я не можу дозволити собі втратити його. Тому я збережу його для себе так, як ідейна, людську істоту чоловічої статі, яка не має для мене жодного фізичного значення. Церква вміщала 20 тисяч людей, тому не була переповненою. Ніде у світі не було вкладено стільки часу, думки та генію у створення храму Божого, як у базиліку святого Петра. Перед нею жалюгідно бліднули всі язичницькі храми античності, і це не було перебільшенням. Скільки любові, скільки важкої праці, скільки поту. Базиліка Браманте, купол Мікеланджело, колонада Берніні. Пам'ятник не лише Богу, а й людині. Глибоко під сповідальнею у маленькій кам'яній камері був похований сам святий Петро. Тут коронувався імператор Карл Великий. Здавалося, поміж тоненькими низочками світла відлунюєше під давно замовклих голосів. Давно померлі пальці пестять бронзові промені за головним вівтарем і ніжно гладять кручені бронзові колони балдачіно. Він лежав до лілиць на сходах, наче мертвий. Про що він думав? Чи відчував біль, якого не мав права відчувати, через те, що його мати не приїхала? Кардинал Ральф, дивлячись крізь сльози, знав, що такого болю не було. До цього так був, опісля теж безумовно буде, але тепер болю не було. Все у ньому зосередилося на цьому моменті в очікуванні дива. Не мусить бути в ньому місця ні для чого, що не є Богом. Це був день його днів, найважливіший момент його життя, і нічого не мало значення, окрім нагальної справи, обітниці присвятити своє життя і душу Богові. Мабуть, йому це вдасться. Та скільком це вдалося насправді? Кардиналу Ральфу не вдалося, хоча він і досі згадував своє висвячення, як подію, сповнену святою чудесності. Він прагнув цього усією душею і тілом, але щось не дозволило йому це зробити. Моє висвячення не було таким пишним, але я знову переживаю його разом із Дейном. І це ж просто диво, а Дейн і є дивом, що він, попри наші побоювання за нього, провів між нами стільки років і не сотворив собі неприятеля, не кажучи про справжнього ворога. Усі його люблять, і він любить усіх. Йому навіть на думку не спадає, що такий стан справді вкрай незвичайним. Однак, коли він вперше прийшов до нас, він не був такий упевнений у собі. Ми дали йому цю впевненість, і заради цього, напевне, варто було жити. Багато священників вийшли зі стін цієї церкви. Тисячі тисяч. Однак для нього ця подія є чимось надзвичайним. О, Мегі! Чому ж ти не приїхала поглянути на подарунок, який ти зробила нашому Господу? Подарунок, який я сам не в змозі був зробити. Оце, мабуть, і є причина, чому він сьогодні не відчуває болю. Бо саме сьогодні Бог наділив мене здатністю забрати той біль собі, позбавити день від нього. Я плачу його сльозами, я сумую його сумом, і саме так воно й має бути. Трохи згодом він повернув голову і поглянув на мешканців Дрогеди – у незвичних темних костюмах. Боб, Джек, Юй, і Джимс, Петсі, вільний стілець для Меггі, а за ним Френк. Полум'яне волосся Джастини, приглушене чорною мережевою вуаллю, єдина жінка серед присутніх Клірі. Побіля неї Райнер. А потім багато людей, яких він не знав, але ті переживали сьогоднішній день так само повно і яскраво, як і мешканці Дрогеди. Однак цей день і для нього є особливим. Сьогодні він почувається так, наче віддає Богу власного сина. Він усміхнувся і зітхнув. Що ж тоді відчуває Вітторіо, який наділяє Дейна саном священника? Мабуть, через те, що він гостро переживав відсутність матері, Джастина була першою, кого Дейн відвів у бік на прийомі, який кардинал Вітторіо та кардинал Ральф влаштували на його честь. У сутані з високим білим комірцем день видавався пишним і величним, подумала Джастина, але він зовсім не схожий на священика, скоріше на актора, який священика грає. Але таке враження зберігалося, доки не поглянути в його очі, а в них внутрішнє світло – те невловиме і непоясненне, що перетворило його із надзвичайно вродливого хлопця на чоловіка, бо істину, унікального. «Здрастуйте, отче Оніл», – сказала вона. «Я ще не звик до такого звернення Джасі». «Це неважко зрозуміти. Я ще ніколи не почувалася так, як у соборі Святого Петра. А що відчував ти під час висвячення, я навіть уявити не можу». «Ой, та зможеш, десь у душі. Якби ти дійсно не могла, то не була б такою гарною акторкою». Але у тебе, Джасі, це йде з підсвідомості Воно не вибухає, перетворюючись на думку, допоки не стає тобі потрібним». Вони сиділи на маленькій кушетці у дальньому кутку кімнати, де їм ніхто не заважав говорити. Згодом Джастина сказала «Я така рада, що Френк приїхав». І поглянула туди, де Френк розмовляв із Райнером із таким пожвавленням на обличчі, якого ані його племінника, ні племінниця ніколи не бачили. «Я знаю одного втеклого румунського священника», – продовжив Дейн, який часто приказує «От, бідолаха!» із таким співчуттям у голосі, що мені відразу ж пригадується Френк. І коли я про нього говорю, то для нього знаходжу ці самі слова. «Дивно, а Та Джастина проігнорувала братове бажання звести розмову на манівці відразу ж перейшла до суті справи. «Я готова вбити нашу рідненьку матусю», – просичала вона крізь зуби, «Яке вона мала право так вчинити з тобою?» О Джасі, я її прекрасно розумію. І ти спробуй зрозуміти. Якби це було зроблено від злості чи через бажання помститися, тоді мені, можливо, й було б боляче. Але ж ти знаєш, маму не гірше за мене. Невдовзі я поїду до Дрогеди і сам із нею поговорю і дізнаюся, у чим справа. Мабуть, сини завжди толерантніші до своїх матерів, аніж дочки». Вона ображено опустила кінчики губ і здвигнула плечима. «Може, це й добре, що я індивідуалістка-одиначка, і тому не маю права нав'язувати свою думку тій чи іншій матері». Блакитні очі брата дивилися на неї з добротою та ніжністю. Джастині здалося, що то день її жаліє, і відразу ж відчула, як у неї волосся на потилиці стало дибки. «А чому ти не виходиш заміж за Райнера?» – несподівано спитав він. Вона аж рота роззявила від спантеличення, «А він мені ніколи й не пропонував!» – відповіла вона тоненьким тремтячим голосом. «Тільки тому, що гадає, що ти відмовиш йому, але ситуацію можна владнати!» Джастина схопила його за вухо, як колись у дитинстві. «І не здумай, ти в телепоні сутані, ані єдиного слова, чуєш мене? Я не кохаю Рейна, він мені лише друг, і я хочу зберегти із ним саме такі стосунки!» «Якщо ти про це хоч заїкнешся, клянуся, я сяду поруч, зведу очі в одну точку і накладу на тебе прокляття». «Пам'ятаєш, який страх наганяла я на тебе у дитинстві?» День закинув голову і розсміявся. «Нічого в тебе не вийде, Джастино. Тепер моя магія сильніша за твою. Але не варто через це казитися, дурненька. Ну, помилився я, буває. Чомусь мені здалося, що у вас із Райнером роман. Ніякого роману немає». «Через сім років не сміши мої капці! За такий час можна й свиню навчити літати!» Джастина замовкла, наче підшукуючи потрібні слова, а потім поглянула на брата ніжно майже сором'язливо. не я за тебе рада! Гадаю, якби мама була тут, вона відчувала б те саме. Їй треба лише одного – побачити, яким ти став. Постривай, вона неодмінно з'явиться!» Лагідно він обхопив долонями загострене обличчя сестри і всміхнувся її з такою любов'ю, що вона підняла руки і міцно обхопила його зап'ястя, сотуючи цю любов усіма порами. Немов враз пригадалося дитинство, що безцінним скарбом зберігалося в їхніх душах. Поза ніжністю до неї, яку Джастина побачила в братових очах, вона відчула і якийсь сумнів. Та, мабуть, сумнів, то надто сильно, радше занепокоєння. Загалом день не сумнівався, що матуся колись неодмінно все зрозуміє. Але він був перш за все людиною, хоча всі, окрім нього, вже почали забувати про цей факт. «Джасі, ти не зробиш мені одну послугу?» – спитав день, відпускаючи її обличчя. «Все, що завгодно», – щиро відповіла сестра. «Я отримаю щось на кшталт відпустки, перепочинку, щоби подумати, як жити далі. Два місяці». І цю важку мозкову роботу я виконуватиму Верхій на коні на дрогеті, Після того, як поговорю з мамою Чомусь мені не хочеться Приймати рішення ще до розмови з нею Але спершу Спершу мені треба зібрати Докупи свою хоробрість І наважитися поїхати додому Тож якщо зможеш Гайда зі мною до Пелопонесу На тиждень-два Де ти пилятимеш мене за моє боягуство Аж поки твій голос не обридне мені так що я сяду на літак і чкорну геть, аби тільки не чути його. Дейн поглянув на неї і всміхнувся. «До того, Джасі, мені б не хотілося, щоб ти думала, наче я збираюся виключити тебе зі свого життя. Та й маму не збираюся виключати. Тобі ж потрібно, щоб час від часу поруч із тобою була твоя совість. Ой, Дейн, звісно, поїду. От і добре», – сказав Дейн і кинув на сестру пустотливий погляд. «Ти мені справді потрібна, Джас». Коли будеш поруч і чіплятимешся і діставатимеш мене, мов стара Мегера, це те, що треба, як у старі добрі часи. Ой-ой-ой, що за мова, отче уніл. Діставатимеш Мегера, це не личить новоспеченому священнику. Заклавши руки за шию, день задоволено відкинувся на спинку кушетки. Ай, справді, я священник, прекрасно, а геш? Я побачуся з мамою і потім увесь зосереджуся на нашому господові. Ти ж знаєш, що саме у цьому моя схильність і моє покликання – думати про Бога. Треба було тобі до ордену вступити, Дейне. Я й досі можу це зробити, і скоріш за все зроблю. Маю все життя попереду, тому поспішати немає потреби. Джастина поїхала з прийому в компанії Райнера. І коли вона розповіла йому, що поїде з Дейном до Греції, він розповів їй, що поїде до свого офісу в Бонні. «Чорт, уже давно пора», – сказала вона. Щось ти не надто завантажений роботою, як для урядового міністра. Усі газети тільки й пишуть, що ти гульвіса і приємно проводиш час із рудоголовою австралійською актрисою, старий Ловеласе. Він пригрозив їй величезним кулаком. «Я плачу за свої начисленні розваги так, як ти уявити собі не можеш. Не хочеш поговорити, Райнере? Ні, допоки ти не знімеш своїх туфель». Тепер не можу, мені спідниці мають свої недоліки. Минулі дні, коли можна було носити панчохи, які легко знімалися, натомість придумали щось типу театрального трико, а їх не можна зняти превселюдно, не викликавши фурору на кшталт того, який свого часу влаштувала леді Годіва. Тому, щоб не продерти страшенно дорогих колгот, можу залишатися полонянкою своїх туфель. Що ж, ти принаймні допомагаєш мені поглибити мої знання в сфері жіночої білизни, як спідньої, так і верхньої, спокійно зауважив він. Не тренди, можу присягнутися, що ти маєш із десяток коханок, і саме з ними й вивчаєш тонкощі жіночої білизни. Не десяток, а лише одну, і вона, як і усі добрі коханки, чекає на мене негліже. А знаєш, здається, ми ще ніколи не обговорювали твоє інтимне життя як дивно. А яка вона твоя коханка? Русява сорокарічна ропуха з хворим шлунком. Джастина аж заціпеніла. Не дуркуй, цього не може бути, повільно промовила вона. Я не можу уявити тебе з такою жінкою. Чом ні, у тебе надто гарний смак. У кожного свій смак, моя люба. Я й сам зовні, аж ніяк не Аполон. То чому ж ти гадаєш, що я здатен зачарувати молоду красиву жінку, аби вона стала моєю коханкою? «Бо ти це можеш», – обурено кинула Джастина. «Ще і як можеш?» «Ти про мої гроші, ж? «Та які там гроші? Ти драшнеш мене, як і завжди. Райнере Мерлін Ви чудово усвідомлюєте, наскільки привабливими ви є. Інакше б не носили отих золотих медальйонів та сорочок-сіточок. Зовнішній вигляд – це ще не все. А якби це було так, мені й досі було б дивно. Твоя турбота про мене така зворушлива. Чому, коли я з тобою, у мене виникає таке відчуття, що я постійно біжу, наздоганяючи тебе, але жодного разу мені це не вдавалося? Вибух її роздратування вщух. Джастина вклякла й сумнівом вдивляючись в Райнера. Скажи, ти пожартував? А ти вважаєш, що пожартував? Так, ти немарнославний, але чудово усвідомлюєш свою привабливість. Знаю чи не знаю, це не важливо. Важливо те, що ти вважаєш мене привабливим. Вона збиралася сказати йому, звісно, вважаю, я навіть недавно подумки приміряла тебе до себе як коханця, але потім вирішила, що нічого путнього із цього не вийде, тож краще нам зберегти дружні стосунки. Якби він дозволив їй це сказати, то міг би вирішити, що його час іще не настав, і тому повівся б інакше. Та не встигли слова зірватися з її вуст, як Райнер тримав її в обіймах і цілував. На менше хвилини стояла Джастина немов роздерта навпіл, роздавлена і вмираюча. Її внутрішня енергія несамовито волала від шаленого піднесення, намагаючись вирватися назовні і злитися з такою самою несамовитою енергією Райнера. Його рот – о, як це прекрасно! А його волосся – таке неймовірно густе, таке повне життєвої сили, що їй захотілося у самозабутньому екстазі вчепитися в нього руками. Райнер взяв її обличчя у свої долоні і сказав, усміхаючись, «Я кохаю тебе». Вона скинула руки догори, але не для того, щоб ніжно взяти його за зап'ястя, як нещодавно з Дейном. Її нігті люто вгризлися у шкіру і продряпали її аж до м'яса. Відступивши два кроки назад, частина зупинилася, важко дихаючи, витираючи рукавом рота. Очі великі від переляку, груди здіймаються. «Нічого путнього з цього не вийде», – сказала вона, хапаючи ротом повітря, – «і ніколи не вийде рейне». Скинувши туфлі, вона нагнулася взяти їх, відвернулася і кинулася навтьоки. За кілька секунд швидке і м'яке тупотіння її ніг стихло. Він і не думав кидатися за нею навздогін, хоча їй, мабуть, здавалося, що кинеться. Його зап'ястя кровоточили і боліли. Райнер притиснув хустинку спочатку до однієї руки, потім до другої, викинув просяклий кров'ю клаптик тканини геть і зосередився на вгамуванні болю. Згодом він видобув із кишені пачку цигарок, витягнув одну, підкурив і неспішно пішов. Ніхто з перехожих не міг би сказати з його обличчя, що він відчував. Все, що було у нього майже в руках, все, до чого він прагнув, все втрачено. От дурне дівчисько – і коли вже воно подорослішає. Відчула Оте, емоційно відгукнулася, але відразу ж перелякалася і втекла. Та він був азартний гравець. Із тих, хто багато не здобували, але й багато не програвали. Сім довгих років чекав він на можливість спіймати удачу. І відчув у ній переміну саме сьогодні, в день висвячення. Однак він в поспішив. Ну той Бог із ним. Він добре знав Джастину, і тому не мав сумніву, що матиме можливість повторити спробу завтра, або наступного року, або через наступний рік. Здаватися, він не збирався. Якщо він пильнуватиме її, одного дня йому неодмінно пощастить. Сміх розпирав його. Русява сорокарічна ропуха з хворим шлунком. Чому саме ці слова він несподівано для самого себе бовкнув? Райнер не знав хоча пригадав, що колись давно чув їх від своєї колишньої дружини. Річ у тім, що ці слова зазвичай характеризували жінку, що страждала на каміння в нирках. А відолашна Анне Ліза мучилася через цю хворобу, хоча сама була темноволосою, 50-річною, а з шлунком не мала ані найменшої проблеми. І чому це мені саме тепер спала на думку Аннеліза? Ліза? Мабуть, тому що моя терпляча багаторічна облога скінчилася гучною поразкою – і в цьому сенсі я так само невезучий, як і моя колишня дружина. Втім, постривайте, фройлян Джастина О'Ніл, ми ще побачимо, хто таки візьме гору. У вікнах палацу горіло світло. Він зайде туди на кілька хвилин, щоб поговорити з кардиналом Ральфом, який останнім часом сильно здав. У нього такий хворобливий вигляд. Треба переконати, його пройти догляд. Райнеру було боляче, але не за Джастину, вона ще молода і має час. За кардинала Ральфа. Він бачив, як висвятили його рідного сина, але не знав про це. Було ще рано, і в фойє готелю було повно людей. Взувши туфлі, Жастина швидко пройшла до сходів і стрімголов кинулася нагору. Тремтячими руками вона довго шукала у сумці ключ від номера і не могла знайти. Думка про те, що доведеться повертатися униз за дублікатом, їй не сподобалася, бо біля столика адміністратора скупчився чималий натовп. Нарешті ключ знайшовся, виявляється, вона нервуючи провела по ньому кільканадцять разів руками, але не звернула уваги. У номері вона не вмикала світла, а навпомацьки знайшла дорогу до ліжка, сіла на край і спробувала заспокоїтися й упорядкувати думки. Джастина, тоскно витріщаючись на широкий прямокутник блідого світла, то крізь вікно на неї дивилося нічне небо, намагалася переконати себе, що вона обурена, нажахана і розчарована. Їй хотілося брутально лаятися, хотілося плакати. Вже ніколи не буде, як раніше. І це була справжня трагедія – втрата найближчого друга, зрада. Та то були порожні й неправдиві слова. Раптом частина зрозуміла, що саме її налякало і змусило тікати від Райнера так, немов він намагався не поцілувати її, а вбити. Її налякала природність того, що сталося. Це було як повернення до самої себе. Повернення додому, а повертатися додому вона не хотіла. Не хотіла й обов'язків, які накладає кохання. Повернення додому – це крах, фіаско, тому кохання – це теж фіаско. І не лише це хоча й цього було достатньо для приниження. Річ у тім, що вона не мала впевненості, що здатна кухати. А якщо й кохала колись, то раз чи два, і лише тоді, коли не спрацювала її обережність, така собі система захисту Джастини. Так, раз чи два вона відчула, як серце боляче кольнуло щось, значно більше, аніж поблажлива симпатія до її нечастих коханців. Їй навіть на думку не спадало, що вона навмисно вибирає собі таких коханців, які не становитимуть загрози її добровільному психологічному відстороненню, яке стало невід'ємною частиною її вдачі, бо вона вважала його чимось цілком природнім. Вперше у житті вона не мала точки відліку, яка допомогла б їй зорієнтуватися. Не виявилося розради в минулому досвіді. Не було тут згаслого пристрасного кохання, ані з її боку, ані з боку отих млявих коханців. Люди з дрогеди теж нічим не могли допомогти, бо й від них вона завжди трималася на відстані, принаймні психологічно. Вона не могла накинутися навтюки від Райнера. Сказати так означало прив'язати себе до нього. А навіщо? Щоб невдовзі побачити, як він відсахнеться від неї, усвідомивши всю глибину її неадекватності – це таке приниження. Він дізнався б, якою вона є насправді, і це знання убило б його кохання до неї. Про таке й подумати страшно. Сказати так, щоб потім тебе відкинули назавжди. Тому краще відкинути самій. Так хоч гордість і самоповагу вона збереже. Адже Джастина злишком успадкувала материну гордість. Рейн ніколи не дізнається, що насправді криється за тим кам'яним фасадом зухвальства. Він покохав ту частину, яку звик бачити. Вона не дала йому можливості запідозрити, що під поверхнею вирує море бурхливих сумнівів. Про їх існування підозрював лише Дейн. Втім, ні, не підозрював, знав. Вона нахилилася і сперлася чоломок про холодний туалетний столик, відчуваючи, як по щеках котяться сльози. Зрозуміло, що саме за це вона любила Дейна. Бо він знав, яка вона насправді, а однаково любив її. Це пояснювалося і кремним зв'язком, і роками спільних спогадів, проблем, болю та радощів. А Рейн був чужинцем, не відданим їй так, як був відданий Дейн, чи навіть інші члени її родини. Тому ніщо не зобов'язувало його кохати її. Джастина пирхнула, витерла долонею сльози, здвигнула плечима і зайнялася важкою роботою. Заштовхнути своє лихо до далеких закутків свідомості, де воно мирно лежатиме собі, позабути нею. Вона знала, що вміє це робити, бо все життя вдосконалювала техніку цього психологічного прийому. Однак це потребувало безперервної діяльності, постійного всотування того, що існувало і відбувалося довкола. Частина увімкнула нічну лампу. Напевне, один із її дядьків заніс їй у номер листа, бо він лежав на туалетному столику. Блідо блакитний конверт авіапошти з зображенням королеви Єлизавети у верхньому куту. «Люба Джастино», – писав їй керівник трупи Слайд Далтінгем Робертс, – «повертайся до нашої кошари, бо ти страшенно потрібна. Негайно. Тут є одна невеличка вакантна роль у репертуарі нового сезону, яку ніхто не хоче грати. І одна маленька пташка принесла мені на хвості звістку, що ти можеш цією ролью зацікавитися». Як стосовно Дездемони, Люба, з Марком Сімпсоном у ролі твого Отелло? Репетиції головних ролей розпочинаються наступного тижня, якщо це, звісно, тобі цікаво. Якщо це тобі цікаво, Дездемона, Дездемона у Лондонському театрі, та ще й з Марком Сімпсоном у ролі Отелло, та це ж роль усього мого життя. Її настрій блискавично шуганув у гору, і недавня сцена з Райнером враз втратила усю значущість, хоча ні. Радше вона набула іншого виміру значущості. Мабуть, якщо вона буде дуже-дуже обережною, то їй вдасться зберегти кохання Райнера. Затребувана успішна актриса – людина надзвичайно зайнята, і тому не має змоги приділити багато часу спілкуванню з коханцями. Що ж, варто спробувати такий варіант стосунків. Якщо вона помітить, що він добирається надто близько до істини, вона завжди зможе знову його відштовхнути. Щоб зберегти Рейна у своєму житті, тим більше у цього нового Рейна, Джастина була готова на все, окрім того, щоб зірвати з себе маску. Така новина заслуговувала на те, щоб її хоч якось відзначити. Джастина відчувала, що ще не готова знову постати перед Рейном, але були інші люди, охочі відзначити із нею її тріумф. Тож вона взула туфлі, пройшла коридором до спільної кімнати відпочинку своїх дядьків, і коли Пеці відчинив двері і впустив її всередину, Джастина зі сліпучою усмішкою стала на порозі, широко розкинувши руки. «Виставляйте пиво, я скоро демоною буду», – оголосила вона дзвінким голосом. Якусь мить усі мовчали, а потім приязно озвався Боб. «Це дуже добре, Джастина». Та відсутність ентузіазму у відповіді Боба – Ані трохи не зменшила її гарного настрою. Навпаки, він підскочив ще вище, аж до неконтрольованого піднесення. Частина розсміялася, впала у крісло і весело витріщилася на своїх дядьків. Які ж вони гарні чоловіки. Ясна річ, для них ця новина не означає нічого, бо вони не знають, хто така демона. Якби вона зайшла і оголосила, що виходить заміж, відповідь Боба була б приблизно такою ж. Скільки Джастина пам'ятала себе, дядьки завжди були частиною її життя. А вона, дуре, цуралася і їх, і всього пов'язаного з дрогедою. Її дядьки. Спільнота, яка не має з Джастиною, ні, нічого спільного. Члени конгломерату, які то приїжджали на ферму, то покидали її, сором'язливо усміхаючись своїй племінниці і намагаючись уникнути її, щойно намічалася хоч якась розмова. Ні, не можна сказати, що вони не любили її, і вона це щойно збагнула. Дядьки відчували, наскільки вона їм чужа, і тому почувалися некомфортно. А у цьому римському світі чужому для них і такому звичному для неї Джастина почала їх краще розуміти. Раптом в неї зажеврів вогник відчуття, яке можна було назвати любов'ю до дядьків. І одне за одним вона оглянула їхні зморшкуваті усміхнені обличчя. Боб – двигун усієї спільноти, бос-дрогеди, але не суворий і не нав'язливий. Джек у всьому повторював Боба. А може так здавалося, тому що вони чудово ладили один із одним. Гью зі схильністю до пустотливості, якої не мали решта братів. Однак в усьому іншому такий на них схожий. Джимс та Петсі – негатив і позитив одного самодостатнього цілого. Відолашний, мовчазний Френк, мабуть, єдиний з усіх, кого безперервно мучили страхи та відчуття небезпеки. Всі вони, за винятком Джимса та Петсі, мали сиве волосся, а Бобі з Френком ті геть посивіли, хоча здавалося, вони так і не змінилися з того часу, коли вона була маленькою. «Не знаю, чи можна мені тобі пиво давати», – мовив Боб із сумнівом у голосі, тримаючи у руці пляшку холодного пива. Подібна ремарка ще півдня тому довела б її до сказу, а тепер Джастина була надто щаслива, щоб ображатися. «Слухай, любий, я знаю, що тобі на думку не спало запропонувати мені пива, коли ми були із Рейном, але ж їй Богу, я вже доросла дівчинка, і від пива зі мною нічого не станеться, це не гріх, запевняю тебе» казала Джастина і усміхнулася. «А де це Райнер?» спитав Джимс, беручи у Боба повну склянку і передаючи її Джастині. «Я з ним побилася». «З Райнером? А з ким ще? Але я сама винувата, і тому згодом збираюся побачитися з ним і вибачитися». Жоден із дядьків не палив. Хоча раніше вона й не просила у них пива, зате під час їхньої розмови з Рейном кілька разів виклично курила, але щоб дістати цигарки, тепер їй знадобилося більше хоробрості, тому Джастина вдовольнилася маленькою пивною перемогою. Їй страшенно хотілося спрагло осушити склянку кількома величезними ковтками, але вона стрималася, усвідомлюючи недовозначне ставлення дядьків до своєї особи. Спокійно, Джастино, пий пиво маленькими жіночими ковточками, навіть якщо ти суха, мовторіжній листок. Райнер – кльовий чувак. Сказав Гюї, пустотливо зблиснувши очима. Ошалешана Джастина раптом збагнула, чому вона так різко виросла в їхніх очах. Бо підчепила собі чоловіка, якого вони хотіли бачити у родині. Так, кльовий. Стисло кинула вона і відразу ж змінила тему. Чудовий день був сьогодні, егеш? Усі разом закивали головами, навіть Френк. Але, схоже, дядькам не хотілося говорити на цю тему. Джастина помітила, які вони зморені однак не пожалкувала про своє імпульсивне бажання зайти до них у гості. За короткий час вона освіжила свої притуплені чуття і почуття, повернувши їм належні функції, тож дядьки в основному стали доброю мішенню для практики. У тому то й біда, коли ти сам схожий на ізольований острів, часто забуваєш про те, що діється за його берегами. «А що таке дездемона? спитав Френк із затінку, в якому ховався. Частина пустилася яскраво і образно описувати персонаж, чимало втішена непідробним переляком дядьків, які щойно дізналися, що раз на вечір її душитимуть. Вони так захопилися її розповіддю, що згадали про свою втому лише за півгодини, коли Петсі гучно позіхнув. «Мушу йти», – сказала частина, ставлячи порожню склянку. Другої їй не запропонували, мабуть, для дам існував ліміт – одна склянка пива. Дякую, що вислухали мої теревені. На превеликий подив з ніяковілого Боба вона тьомкнула його на добраніч. Джек було боязко відсунувся, але Джастина легко спіймала його, а от Г'юї сприйняв прощальний поцілунок зі жвавою за попадливістю. Для Петсі обіймий поцілунок, бо він сам був трішечки островом. Френку поцілунку не дісталося, він відвернув голову, але коли Джастина обняла його, то відчула слабке, але відчутне відлуння якоїсь внутрішньої сили, геть відсутньої в інших братах. Бідолаха Френк. І чому він такий? Зачинивши за собою двері, вона на хвильку прихилилася до стіни. Райнер її кохає. Та коли вона зателефонувала до його номера в готелі, телефоністка поінформувала, що він виселився і повернувся до Бонна. Байдуже, буде навіть краще, коли вона дочекається його у Лондоні. Стисли вибачення поштою і запрошенням до вечері, коли він наступного разу буде в Англії. Частина багато чого не знала про Райнера, а от стосовно однієї його риси вона не мала жодного сумніву. Він неодмінно прийде, бо не мав ані найменшої схильності до злопам'ятства. Тепер закордонні справи стали сферою відповідальності Райнера, і Англія часто була його пунктом призначення. Поживемо-побачимо, мій хлопчику мовила Джастина, дивлячись у дзеркало, але замість свого обличчя бачила обличчя Райнера. «Я зроблю Англію твоєю найважливішою закордонною справою, або я не Джастина О'Ніл». Їй ніколи й на думку не спадало, що, можливо, для Рейна її ім'я і було суттю справи. Її схеми поведінки вже давно усталилися, і заміжа у ці схеми не вписувалося ніяк. Вона й подумати не могла, що Рейн, можливо, бажає перетворити її на частину Гардгайм. бо всі думки були зайняті спогадами про той незабутній поцілунок і мріями про нові поцілунки й обійми. Залишалося одне сказати Дейну, що вона не зможе поїхати з ним до Греції, але стосовно цього вона була спокійною. Дейн зрозуміє, він завжди її розумів. Тільки чомусь їй не хотілося казати йому про всі причини, через які вона не поїде до Греції. Хоч як би вона не любила свого брата, їй не хотілося вислуховувати його повчальну проповідь, котра обіцяла бути суворою і жорстокою, як ніколи. Дейн хотів, щоб вона вийшла заміж за Рейна. Тож, коли вона розкриє перед ним свої плани щодо новоспеченого бонського політика, брат неодмінно забере її з собою до Пелопонесу навіть якщо йому доведеться викрасти її. Серце Дейна не зможе сумувати за тим, чого не чули його вуха. Любий Рейне, йшлося у записці. Вибач, того вечора я повелася, мовскажена кішка. Не знаю, що на мене найшло. Мабуть тому той день видався напруженим та хаотичним. Прошу вибач мене за те, що поводилася як остання дурепа. Мені соромно, що я щинила такий гвалт через дрібницю. Смію зазначити, що той важкий день, мабуть, і на тебе погано вплинув. Ну, слова про кохання і все таке. Тому ось що я тобі скажу. Ти пробач мене, а я пробачу тебе. Будьмо друзями, благаю. Мені нестерпно усвідомлювати, що ми з тобою посварилися. Будеш наступного разу в Лондоні, заїжджай до мене додому. І ми з тобою офіційно складемо проєкт мирної угоди.